פרק י"ז לא תזבח לאדוני אלוהיך שור ושה, אשר יהיה בו מום כל דבר רע, כי תועבת אדוני אלוהיך הוא. כי יימצא בקרבך באחת שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך איש או אישה, אשר יעשה את הרע בעיני אדוני אלוהיך לעבור בריתו, וילך.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 למען הרבות סוס, וה' אמר לכם, לא תוסיפון, לשוב בדרך הזה עוד. ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו, וכסף וזהב, לא ירבה לו מאוד. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, מלפני הכוהנים הלוויים. והיית עמו,